اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل السعب والهزن إذا شئت ربي سهلا اللهم إنك عفو أن تحب العفو فعفو عنا وعن والدين وعن مشايخنا وعن أساتذاتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا كاضي الهجات اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك وقنا اللهم سيئ الأعمال وسيئ النوايا فإنه لا يقين منهما سواك ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم سلي وسلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آلي سيدنا محمد Kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Amma ba'd. Saudara so, penerbit, Ustaz Mahathir Syahrudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah kuningnya dapat kita menyambung kembali perbincangan kita menerusi ayat-ayat terakhir dari surah Al-Qamar. Ayat-ayat yang menceritakan tentang dahsyatnya siksaan Allah SWT kepada golongan yang engkau sama ada golongan yang ingkar itu merupakan golongan musyrikin yang menolak konsep qada dan qadar yang ada dalam Islam ataupun di kalangan umat Islam sendiri firqah dhalalah firqah yang sesat yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu untuk mentafsirkan dalam masalah qada dan qadar berbagai perkara yang tidak pernah dijelaskan oleh nabi yang tidak pernah dinyatakan oleh quran Karim Firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-47 A'udzu billahi minasyaitanir rajim innal mujrimina fi dhalali wasu'ur Yauma yus'habuna bin-nari ala wujuhihim dhuku mas-saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sadaka Allahu al-Azim maksudnya sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka dikatakan kepada mereka rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala satu mengikut ukuran. muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian dalam dua pertemuan yang lalu ia sudah pun membincangkan perkara ini persisian yang berlaku dalam mentafsir mentafsirkan ayat-ayat ini antara pandangan yang disokong kuat oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim untuk menyatakan sebenarnya ayat ini turun terhadap golongan al-Qadariyah golongan yang mendakwa bahawa segala kejadian perlakuan mereka tidak ditanduk dicipta oleh mereka sendiri tanpa campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ini berdasarkan kepada satu soalan yang dikemukakan oleh Atha' bin Abi Rabah kepada gurunya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika Ibn Abbas sedang minum air Zamzam tatkala beliau habis melakukan tawaf minum air Zamzam -zam di bawah Kaabah ini datanglah Atha' bin Abi Rabah bertanya mengatakan bahawa sekarang manusia sedang bercerita tentang masalah qada' dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala maka berkatalah Ibn Abbas MasyaAllah dah sampai waktunya waktu itu Ibn Abbas sudah pun terlalu lanjut usianya dan golongan Qadariya ini timbul pada waktu itu bila Abdullah bin Abbas sudah pun hampir meninggal dunia. Lalu beliau telah berpesan kepada anak perempuannya Lubabah. Dan anak muridnya yang tercinta bernama Atta' bin Abi Rabah ini yang mana فَلَا تَزُورُ مَوْتَاهُمْ فَلَا تَزُورُ مَرْضَاهُمْ وَلَا تُسَلُّ عَلَى مَوْتَاهُمْ إِنْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا مِن kata beliau dengan tegas kalau kamu melihat mereka ini aku ni dah tua dan hampir meninggal dunia kalau kamu jumpa golongan ini mereka sakit jangan ziarah kalau mereka mati jangan semayangkan jenazah mereka kalau aku sempat jumpa mereka hari-hari terakhir sebelum aku mati ni akan ku congkel matanya kerana Nabi SAW menyuruh melakukan demikian Begitu tegas seri yang keluar daripada mulut sahabat Nabi yang terkemuka Amr al-Abbas ini, Habrul Ummah. Seorang ulama yang terkemuka fukaha' faqih min fukaha'i sahabah. Menjelaskan kedudukan kadariyah ini begitu bahaya di sisi Allah SWT. Membagi kesan kepada keimanan, menyebabkan jadi ahli neraka. Muslim-Muslimat yang rahmati dan dikasih Allah sekalian. Ini kita masih lagi membincangkan tentang Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah merupakan satu sinonim yang satu nama perseniti yang sinonim dengan pentafsiran Al-Quran walaupun fizikalnya merupakan seorang yang hodoh keturunan hamba, kulit hitam, rambutnya keriting tetapi kedudukannya tinggi di hati umat Islam menjadi alim min ulama ilumah antara penyampaian cukup amanah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat berdampingnya dengan para sahabat Sahabat-sahabat yang masih ada pada waktu itu Antaranya Abdullah bin Abbas Antaranya Abdullah bin Umar Antaranya Abdullah bin Mas'ud Antaranya Abu Hurairah Maka didapat mempelajari banyak daripada gedung-gedung ilmu ini Muslimin Muslimat rahmati dan dikasih Allah sekalian Di sini satu nasihat yang penting yang telah kita sampaikan bersama-sama sebelum ini Kepentingan untuk mempelajari ilmu daripada sumbernya Daripada orang yang ahli Jangan kita kagum melihat sesetengah orang menyampaikan kata-kata mengikut suka hatinya. Padahal daripada mana dia belajar, dilajar? Wallahu'alam. Kepada jawapan kita sebagai umat Islam untuk mendapatkan ilmu daripada sumbernya yang jelas. Dan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Perkara ini yang telah kita bincangkan melalui kata-kata Al-Imam Al-Syafi'i dalam Dewan-Nya. Lantana lal-ilma illa bisittatin Sa'unbika bitafsiliha bibayani Disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i al dalam Dewanya, zakaa'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzi wa zamani famu indak lah, kamu tidak akan mencapai ilmu melainkan dengan enam perkara disebut zakain wa hirsin wajtihadin wa bulghatin wa suhbati zamani ada enam syarat. Yang pertama, health. Yang pertama, zakat, cerdik, kecerdikan yang perlu dibina, di dibina dalam diri seseorang itu. Kalau kita jadi pendidik, didiklah anak-anak untuk jadi orang yang bijak. Dan bijak ini biasanya mempunyai kaitan yang rapat dengan kreatif kita latih anak-anak untuk kreatif. Saya kagum baca buku ini tulis oleh Dr Tony Buzan, seorang psikologi barat yang terkemuka. Dalam menceritakan tentang psikologi ini, anak-anak kadang-kadang perlu dititik beratkan masalah kreativiti. Kena ada masa balik kerja ibu ayah ni duduk dengan anak-anak untuk berbincang perkara-perkara yang menimbulkan kreativiti, membuat lukisan-lukisan, membuat permainan-mainan. Orang-orang di barat pada ini musim-musim madah hati dan dikasihi Allah sekalian. Mereka cukup rehatin, menina generasi yang kreatif. Sampai orang-orang Yahudi pada hari ini di Israel, negara Israel haram, mencipta permainan-pemainan yang menimbulkan kreativiti orang-orang Israel untuk mempertahankan diri, membunuh orang Islam, membunuh orang Arab. Membuat game-game semuanya, game-game buat permainan catur sebagainya, ditunjukkan musuh itu yang perlu dibunuh ialah orang Islam. Kalau di Jerman, orang-orang di Jerman buat satu mainan namanya lesi lesi ini satu permainan tiada tahun dia adakan satu pertandingan mencipta daripada lesi yang yang infinity boleh membuat berbagai benda menggunakan permainan lesi ini ini cerita tentang kreativiti zakak zakain zakiyun maknanya kita nak lahirkan Islam yang zaka' kena dipupuk dilatih sejak kecil kata Imam Syafi'i zakain wa hirsin hirsin ini maknanya bersungguh-sungguh tamakan ilmu cinta pada ilmu wajtihadin dan datanglah hardworking itu kesungguhan dan kemudian disebut wabul ghatin. Kena pergi cari ilmu dari sumbernya. Bukan membaca-baca sendiri. Kemudian mendakwa, kita mengetahui benda yang orang lain tak tahu. Orang oh, Imam Syafi'i dahulu tidak tahu. Imam Nawawi dulu tak tahu. Kita seorang yang tahu. Dan kemudian disebut pula yang kelima iaitu wasuhbati ustazi. Dan kita ni hendaklah berdamping dengan guru-guru yang boleh mengajar kepada kita dengan amanah. Guru-guru yang wara yang salih, yang ikhlas. Dan yang terakhir, وَتُولِ زَمَانِي Belajar ini bukan singkat-singkat. Bukan dalam masa yang singkat, kita boleh menguasai berbagai ilmu. Kena belajar dulu bahasa Arab. Kemudian kita menghafaz ayat-ayat Quran. Paling kurang kata Imam Ghazali untuk menjadi seorang alim, kena hafaz 500 ayat berkaitan hukum hakam. Ini subjek. Imam Syatibi kata lain. Al-Qarafi kata lain. Yang penting kena tahu ayat-ayat berkaitan hukum, nas, nasikh mansur dan sebagainya. Kemudian kena belajar hadis pula al-hadis uh, hadis-hadis hukum, kena tahu. Kemudian datang pula kepada ilmu yang lain. Selepas itu belajar pula usul fiqh, belajar pula kepada berbagai perkara-perkara lain barulah mencukupkan perkara-perkara yang asas untuk membolehkan kita Mencakupi ilmu-ilmu yang dikehendaki, yang membolehkan kita untuk memberi pandangan dan sebagainya dan perkara-perkara seperti ini. Ibn Jauzi menjelaskan dalam buku beliau bertajuk Talbis Iblis, bila masalah berlaku umat Islam pada zamannya lagi, bila orang mula melihat dari sudut yang isolated, mengkaji hadis-kaji hadis saja, fikah dia tidak belajar. Atau orang belajar fiqah saja Dia menggunakan akal Tidak mengkaji dia surut hadis Dalilnya bagaimana Ini masalah yang berlaku kepada orang Islam zaman-bezaman Bila tidak ada kombinasi antara dua perkara itu Muslim-Muslimat rahmatilah dikasih Allah sekalian Ini Atak bin Abi Rabah Seorang yang begitu rapat dengan Ibn Abbas Mendapat curahan ilmu daripadanya Atak bin Abi Rabah ini telah pun mewakafkan hayatnya Untuk agama Allah SWT menyampaikan ilmu-ilmu Allah SWT ini merupakan petikan daripada apa yang saya petik kitab Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim menceritakan perkara ini. Semoga siwat dan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Atab bin Abi Rabah ini pernah memberi nasihat kepada pemerintah yang ada pada zamannya. Atab bin Abi Rabah berjumpa dengannya untuk mengingatkan kepada pemerintah ini mengatakan kepadanya. Dia kata, "Wahai Tuannya, wahai amilin yang amilin, ahli haramain, ahli Allah, wajirah Rasulhi, tukasim عليهم arzakahmu atauyatim, wahai amilin penduduk negara penduduk negeri haram Mekah dan Madinah. Pada waktu itu pemerintahan pusat di Damshik di Masjik, dia datang ke Dimash untuk menjelaskan kepada pemerintah waktu itu. Ini Mekah dan Madinah merupakan orang yang rapat dengan Allah, berjiran dengan Allah dan Rasulnya. Berilah kepada mereka, rezeki-rezeki mereka, peruntukan untuk mereka, jangan dikurangkan. Maka khalifah yang minta menengar nasihatnya itu mengatakan, Baiklah, wahai Atak bin Abi Rabah. Ya ulam uktub li ahli Mekah wal Madinah bi'atayahum wa arzaqahum li sanatin tuli yaslahu untuk penduduk Mekah dan Madinah sebagaimana dikendaki oleh Atha ini untuk diberikan kelebihan di suruh pendapatan gaji dan sebagainya mengantasi tempat lain selama setahun. Faqala hal min hajatin ghairi ya Abu Muhammad ada tak benda lain yang Abu Muhammad perlukan Atha bin Abi Rawah dipanggil Abu Muhammad. Fakal na'am ya Wahai amirul mu'minin ahli Hijaz wa ahli Najd al-Arab wa Islam taruddu fihim fudul sadaqatihim wa amirul mukminin penduduk negara Hijaz dan Najat merupakan orang yang asal Arab itu berasal daripada mereka. Dan pemimpin-pemimpin Islam. Tolaklah. Tak payahlah kau. Tak payahlah Al-Muminin amin menetapkan ke atas mereka cukai-cukai yang berlebihan. Kala na'am ya gulam uktum bianturat fihim fudula sadakatihim. Pulangkan semula lebihan-lebihan sedekah zakat yang dikeluarkan oleh mereka. Hal minhajatin gayri hadhari kayak Abu Muhammad ini satu episod ketika dia berjumpa dengan Amirul Minin Sulaiman bin Abu Malik memberi wasiat dan nasihat kepada ini. Ada perkara lain yang dipuluhkan oleh ya Muhammad. Kalau nak Amirul Minin, ahlu Syukur yaqi'una fiuju' aduikum, wa yaktuluna man ramal muslimin bi sharin tujri 'alaihim arzakan tu diruhum 'alaihim tu diruhah 'alaihim. Wahai pemerintah, wahai Amirul Minin, Tentera-tentera yang sedang berjuang. Menahan negara kita daripada serangan musuh di perbatasan sana kurniakan kepada mereka rezeki berilah kepada mereka anak-anak mereka elaun yang lebih fa innahum in halaku dha'ati kalau mereka ini kalah mereka ni dibunuh tak ada semangat pegang kalah nanti natijahnya teruk kepada kita maka raja mendengar fakalana aam ya gulam uktub bihamli arzaqihim ilaihim tulis beri kepada mereka apa yang mereka perlukan tentera-tentera yang sedang berjuang ini Hal min hajatin ghairiha ya Aba Muhammad. Ada hajat lain, wahai abu Muhammad, yang nak kau sampaikan kepadaku. Berkatalah Atta' bin Abi Rabah. Naam ya Amir al-Muminin. Ahlu zimmatikum la yukallafu ma la yutiqun. Fa innama tajbunahu minhum ma'unatun lakum ala aduikum. Wahai amirul al-Muminin, ini orang-orang kafir Ahlu zimmah Janganlah dipaksa ke atas mereka apa yang tidak mereka mampu melakukannya. Sekarang apa yang tuanku perhatikan. Ambil daripada pendapatan mereka, cukai-cukai dikenakan kepada mereka sebenarnya untuk keperluan kita menyerang musuh-musuh kita. Maka tak perlulah ambil banyak-banyak. Pulangkan kepada mereka apa yang lebih. فَقَالَ يَوْلَمْ اُكْتُبْ لِيَهْلِ ذِيمًا بِأَلَّا يُكَلَّفُ مَا لَيُتِيقُونَ Wahai budak, wahai penulis, wahai kerani, tulis apa yang disuruh oleh Atta' bin Abi Rabah. MasyaAllah, kata-kata masuk ke dalam memimpin. Mimpin dengar dan dapat ikut dengan baik Ikhlas agaknya Atta' bin Abi Rabah ini Menyampaikan nasihat Hal min hajatin gairi, Haya Aba Muhammad Wahai Abu Muhammad, Atta' bin Abi Rabah Ada lagi permintaan lain, dikata na'am Dia menasihatkan pemerintah Dan inilah kata-kata yang cukup Menakutkan, dia menasihatkan Pemerintah mengatakan Ittaqillah fi nafsika ya amiral mu'minin Taqwala kamu kepada Allah, wahai amirul mu'minin wa Wa'alam annaka khulikta wahdaka Wahai amirul mu'minin takwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya engkau dicipta seorang diri. Wa tamutu Engkau akan mati juga seorang diri. Wa tuhsyaru wahdaka. Dan akan dihimpunkan depan mahkamah Allah juga seorang diri. Wa tuhasabu wahdaka. Dan kau akan dihisab seorang diri. Wala wallahi ma ma'aka mimman tara ahadun. Dan kamu tidak akan melihat seorang pun yang duduk bersama-sama dengan kamu dalam majlis yang megah ini seorang pun akan bantu kamu tidak ada seorang pun. Fa akabba hisyam yankutu fil ard, Lalu menangislah Hisyam yang menjadi perintah ini dia menyembah muka ke bumi menangis terisak-isak dia fakama ataun faquntumaahu ma maka ataq pun jalan keluar daripada majlis falamma sirna 'inda babi idza rajulun qad tabi'ahu biqisin la adri ma fihi wa qala lahu inna amiral mu'min ba'athalaka bihadha hayhat bila kami sudah pun keluar menaiki kenderaan masing-masing untuk pulang bagal kami datanglah Utusan Amirum ini membawa satu bekas mengandungi satu benda yang tidak aku ketahui kata perawi cerita ini dalam kitab Hilyatul Auliya wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin aku tak minta apa-apa pun daripada nasihat yang kuberikan kerana semuanya Allah SWT yang akan balas wallahi innahu dakhala alal khalifah wa khadha min indih wa yashrab qatratan ma'it Tengok bagaimana dia ni keluar daripada berjumpa dengan khalifah tidak minum setitis air pun dan tidak mengambil sedikit pun daripada anugerah yang nak diberikan. Waba'at Fakal umira'a ta'un bin Abi Rabah hatta balagha 100 amin. Dia telah pun diberi umur yang panjang oleh Allah sehingga sampai 100 tahun umurnya. Malaa ahabil ilmi wal amal. dipenuh hidupnya dengan ilmu dan amal, wa atraha bil menyuburkannya dengan ketakwaan kepada Allah. Wa zakkaha bizahada bima fi aydin nas, wa raqaba dia hidup dalam zuhud daripada apa yang daripada tangan manusia kerana mengharapkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Falamma wajadahu khafifal hamli min asqal iddunya bila dia datang kematian dia ini ringan bebanan nak bawa pulang kepada Allah harta dunia tidak ada kathira zadi min amalil alakhirah penuh poketnya dengan pahala untuk berjumpa dengan Allah wama'ahu faw kadalik dan mengatasi perkara itu semuanya sab'una hajatan dia ini telah pun melaksanakan 70 kali haji waqafa khilalaha 70 maratan ala arafat dan dia telah pun melaulungkan di atas bukit arafat selama 70 70 kali mengucap nama Allah subhanahu wa ta'ala Taala Dia meminta kepada Allah, rida Allah dan syurganya. Kita lihat bagaimana kehidupan seorang hamba Allah yang cukup istimewa menjelaskan kepada kita isu kadak dan kadar yang insyaAllah akan kita bincangkan lagi. Ini seorang manusia yang cukup istimewa walaupun kulitnya hitam, fizikalnya hodoh. Tetapi ikrudukannya tinggi di sisi Allah orang-orang seperti ini yang perlu kita contohi bukannya manusia yang pada hari ini belum tentu lagi duduknya di akhirat di mana sama ada dalam redha Allah ataupun nauzubillah berada dalam murkanya wallahu alam wa ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh